Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu na wa nasta'inuhu wa nasta'hiduhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzubillahi min shururi anfusina fala la, wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Uh, ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kali terima kasih kepada Al-Fadhil Dr Yusuf sahabat saya pihak penganjur yang diketuai oleh Dr Roszami Ramli rakan-rakan panel daripada ARG uh, yang mulia Engku dan juga Al-Fadhil Ustaz Baba tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Baik. Hari ini kita membincangkan tajuk tentang satu individu dan juga satu aliran yang dibawa di sebalik individu ini iaitu Sheikh Nazim Hakkani berdasarkan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Uh, apa yang saya akan lakukan pada hari ini adalah untuk membawa pembentangan bagi dikongsi, untuk dikongsikan kepada tuan-tuan dan puan tentang pemikiran beliau berdasarkan kajian yang kita lakukan dan uh, kita juga akan mendengar pembentangan daripada pihak rakan-rakan di pihak ARG. Pertama sekali, saya nak kita perlu tekankan kenapa penting untuk membincang tentang Syekh Nazim Hakkani. Pentingnya kerana sebagaimana yang disebutkan oleh tuan moderator sebentar tadi, fatwa yang telah dilakukan tentang pengharaman tarekat Naqsyabandiah Aliah Syekh Nazim kemudian berubah kepada yang terbaru dibenarkan untuk diamalkan bagi pengikutnya sahaja. Jadi itu penting. Isu ini perlu dibincang kerana ada perbezaan fatwa. Man, orang awam layak-layak ataupun patut untuk tahu isu sebenar Kenapa perbezaan ini berlaku dan apa yang ada di sebalik aliran ini Jadi, dan yang kedua, kenapa Sheikh Nazim Haqqa ni? Pertama, ada beza di antara tarikat dan juga atau pun akidah Yang mana yang lain, fiqh, akidah, hadis adalah dalil centralised ia bersumberkan dan bertitikkan kepada dalil Tetapi tarikat tidak Tarikat bertitikkan kepada orang Kepada pengalaman pribadi gurunya dan sebagainya Pengalaman pribadi memberi kesan yang besar Dan dalam kes tarikat Naqshabandiyah Aliyah ini Syekh Nazim Haqqa ada kedudukan yang paling besar Pada ketika ini ataupun sebelum beliau meninggal dunia Yang mana beliau merupakan Uh, Khalifah tarikat yang ke... Ataupun Mursyid tarikat yang ke-40. Menggantikan gurunya. Syekh uh, Faiz Daghista ni, Beliau menggantikan gurunya. Dan kedudukan beliau sangat penting. Jatuh bangunnya tarikat Naqsyabandiyah ini Bergantung kepada Syekh Nazim Haqqani. Dan yang penting sekali. Yang lebih yang penting juga. Beliau... Ucapan-ucapan beliau ditranskrip dan disebarkan Berbeza dengan kebanyakan guru-guru tarikat lain Mereka menulis satu buku ataupun dua buku Tetapi Syekh Nazim Haqqa ni, Pendirian dan pemahaman beliau boleh dikaji dan boleh dilihat Kerana ucapan beliau dibukukan Baik, apa yang saya akan bentangkan pada hari ini Untuk dikongsikan kepada hadirin sekalian Saya akan bentangkan pada hari ini Berdasarkan rujukan-rujukan yang kita ada Pertama sekali buku-buku uh, yang merakalkan ataupun yang menghimpunkan ucapan beliau ataupun penulisan beliau dan yang kedua kajian-kajian akademik ataupun tesis-tesis yang telah ditulis tentang beliau dan yang ketiga uh, maklumat yang disebar yang disebarkan di dalam laman web rasmi Naqsyabandiah Aliyah ini. Antaranya ada tiga laman web rasmi sufismusonline.de ini ditulis oleh Syekh Hasan Dik Beliau merupakan orang yang dihormati dan dipuji oleh Sheikh Nazim Hakkani. Yang pertama, yang kedua, naqshabandi.org, ini dikawal selia ataupun dikawal selia dan uh, website rasmi oleh Sheikh Muhammad Hisham Qabbani. Muhammad Hisham Qabbani dia masih hidup sekarang dan dia memimpin naqshabandi di Amerika. Dan yang ketiga, sultanat.org dan ini merupakan uh, laman web yang menghimpunkan video-video Sheikh Nazim Hakkani. Jadi apa yang akan saya bawakan? dalam 54 56 minit seterusnya bergantung kepada sumber-sumber yang saya sebutkan ini yang kita telah kongsi dengan sahabat-sahabat di ARG buku-buku Sheikh Nazim Hakkani ada banyak buku-buku beliau ucapan-ucapan beliau telah ditranskrip di dalam siri Mercy Ocean ada banyak ada berpuluh-puluh siri Mercy Ocean dan saya bersama dengan rakan-rakan pengkaji kita telah melihat lebih kurang hampir 30 Mercy Ocean ada lebih daripada itu tapi ini yang kita lihat dan kita juga telah membaca kitab Sohbat Kitab Sohbet adalah transkrip ucapan beliau Word by word bersama dengan tarikh Dan juga ucapan beliau sebenar Yang dihimpunkan lebih daripada 10,000 muka surat Sahabat-sahabat kita juga telah membaca buku ini Dan mengeluarkan idea daripada sini Jadi kita lihat Mercy Ocean 1, Mercy Ocean 2 Hidden treasures, divine sources, ocean of the heart Dan seterusnya Ini adalah rujukan-rujukan Yang kita telah lihat Dan juga kita telah keluarkan ideologi Sheikh Nazim daripadanya Kita difahamkan apabila kajian yang dilakukan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan awal dahulu ketika mengharamkan naqsyaban aliyah, mereka melihat kepada beberapa rujukan, beberapa siri Mesi Ocean. Tetapi Alhamdulillah, kita dapat melihat kepada hampir 30 siri Mesi Ocean. Ketepatan sumber ini, minta maaf saya tak sempat nak tekan next, ini sumbernya, kesahihan sumber ini. Pertama sekali, saya nak tekankan Buku-buku ini, Mercy Ocean ini adalah ditulis ataupun ditranskrip daripada ucapan Sheikh Nazim oleh murid-murid kanan dan murid-murid yang rapat daripada dengan beliau, bukan orang biasa. Kalau kita tulis tak masuk. Ini ditulis oleh murid-murid rapat dan kanan daripada yang kanan dan juga rapat dengan beliau. Dan yang kedua, apabila Sheikh Nazim menyampaikan kuliah dan disalin dalam Siri Mercy Ocean, Sheikh Nazim menggunakan gaya bahasa yang sama, gaya, -gaya bahasa orang biasa. Sesiapa yang membaca siri Mercy Ocean akan lihat isu ini. Kadang-kadang Sheikh Nazim kata, ok, bab ini susah. Berhenti di sini, lain kali kita sambung. Menggunakan bahasa yang digunakan oleh orang biasa. Dan, kesemua kitab Mercy Ocean ini diperakui. endorsement by Sheikh Nazim Haqqani. Murid-murid dia bukan tulis sahaja. Setelah mereka tulis, boleh lihat dalam muka depan, ini ada endorsement rasmi daripada Sheikh Nazim Haqqani. Yang keempat, buku-buku ini disebarkan di dalam laman web Naksyabandiyah sendiri. Endorsement by Sheikh Nazim Hakani disebarkan dalam laman web naksabandiah Aliyah, dan kemudian tidak ada penafian daripada mana mana murid utama beliau. Ada beberapa isu buku yang ada isu antaranya uh, antaranya buku Hakim Khatul Hakani ditulis oleh Adnan ditulis oleh uh, Adnan Kabani dibantah oleh Hisham Kabani. Ada bantahan. Kalau buku itu salah, ada bantahan. Ada beberapa maklumat dalam buku Sufi Masters berkaitan dengan isu perubatan. Ini dibetulkan oleh Muhammad Adil. Bukan dibetulkan. Diberi ulasan tambahan. Jadi apabila buku-buku Sheikh Nazim ini ada masalah pada murid-muridnya mereka buat pembetulan. Tetapi Mercy Ocean yang banyak ini yang kita dah baca 30 ada lebih daripada itu tidak ada penafian daripada murid-murid beliau. Dan yang lebih penting kata murid beliau yang paling utama Hisham Qabani antara murid yang beliau antara murid beliau yang paling utama most of you will have encountered him and his message disseminated in this series Mercy Ocean as well as in numerous tapes and video I won't delay any longer and present to you Maulana Sheikh Nazim ini kata Hisham Qabani artinya pada muridnya kalau nak tahu pemikiran uh, Nazim Haqqani ini adalah lubuknya ini adalah tempatnya iaitu buku Messy Ocean yang ditulis oleh Sheikh Nazim Hakkani dan satu lagi siri penting yang kita ada adalah uh, kitab Sahbat yang ada lebih hampir 10000 muka surat ataupun lebih menghimpunkan transkrip ucapan Sheikh Nazim Hakkani. Jadi sumber-sumber yang kita ada adalah sumber-sumber yang mewakili pemikiran beliau. Sebab nanti akan ada orang kata ini murid yang tulis, murid yang salin, mungkin salah salin, tak tak salah salin. Ada murid di Germany, ada murid di Sri Lanka, ada murid di UK, salinan mereka boleh diverify dan cross idea terdapat di mana-mana buku Mercy Ocean. Jadi ideologi dalam buku ini adalah ideologi Syekh Nazim Haqqani bukan tempelan sesiapa kepada beliau. Dan apa yang saya akan buktikan pada hari ini, dalam dalam pembentangan saya pada hari ini, yang pertama sekali, saya akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan, pemikiran akidah Syekh Nazim Haqqani yang merbahaya. Pemikiran akidah beliau yang berbahaya. Pertama, kita akan bincang tentang bagaimana beliau Menyebut tentang ideologi Bahawa Allah berkata-kata melalui para wali Yang kedua, isu yakadah Berjumpa dengan wali secara sedar Berjumpa dengan Nabi SAW secara sedar Bukan sekadar yakadah Bukan sekadar berjumpa Nabi Tapi ini adalah the next step of yakadah Langkah seterusnya yang kita akan bincang sebentar lagi Dan yang ketiga, isu istirah Meminta pertolongan kepada makhluk Not tawassul. Not tawasul yang minta kepada Allah SWT Yang saya akan bincangkan sebentar nanti Dan yang keempat Ideologi Sheikh Nazim berkaitan dengan Original Sin Yang kita jumpa dalam aliran Christianity Sheikh Nazim ada idea yang sedikit unik Yang kita akan bincangkan juga sebentar nanti Dan yang kelima Seterusnya Ideologi Sheikh Nazim berkaitan dengan pluralism Pluralism ataupun penerimaan kepelbagaian agama dan yang seterusnya berkaitan dengan isu Nur Muhammad. Saya akan bawakan seterusnya masuk kepada isu kita yang pertama. Allah berkata-kata melalui para wali. Sheikh Nazim Haqqa ni, di dalam bukunya Mercy Ocean Hidden Treasures, menakalkan daripada Abdul Qadir Al-Jilani, ucapan yang panjang yang saya nak ringkaskan di sini ringkasnya satu keadaan di mana sampai ke satu tempat tertentu Syekh uh, Abdul Qadir Jilani diriwayatkan oleh Sheikh Nazim dalam bukunya bercakap tentang sesuatu mewakili Tuhan bukan dia bukan wahyu bukan sampai bukan Tuhan sampaikan dekat dia dan dia sampaikan kepada orang lain tetapi dia bersuara mewakili Tuhan bercakap baru mewakili Tuhan dan lebih daripada itu apabila ditanya oh our master you again spoke such word What did you do about it? Dia jawab as you instructed us we struck you with our sword but they passed through you as through thin air. Masa dia sampai ke tahap tu bercakap-cakap itu, apabila murid dia sampai tahap tu mereka cincang dia dengan pedang. Tak kena. Pedang tu berlalu sebagaimana berlalu cincang angin sahaja. Ini Sheikh Nazim Haqqani menggambarkan siapa? Menggambarkan Abdul Qadir Al-Jilani. Baik. Kemudian katanya when a person attains the station of unity he leaves behind his own existence and is admitted to the lord existence so that divine oneness overtakes him. Kata siapa? Sheikh Nazim Haqqani dinakalkan daripada dia. Sampai ke tahap tertentu dia kehilangan dirinya sendiri pada ketika itu divine oneness overtake him. Saya tahu ada orang kata Sheikh Nazim sebut tidak ada hulul Allah tak masuk dalam badan makhluk. Ia. Tetapi ini apa yang disebutkan oleh Sheikh Nazim di sini adalah ada kemungkinan satu orang makhluk dia bersuara bercakap bagi pihak Allah Subhanahu Wa Taala not wahyu. Tapi yang dia cakap itu adalah kalam Allah yang Allah cakap. Ulasannya, bila tengok kata Sheikh Nazim Haka ni, Allah may speak through an intermediary other than the prophet. Selain daripada nabi ada juga jalan tengah yang Allah guna untuk berbicara kata Sheikh Nazim both the Quran and Torah mention that Allah spoke to Moses through a bushing uh, through, through a burning bush Allah cakap dengan Musa daripada bush burning bush demikian juga kata Sheikh Nazim in your opinion which is more noble vessel for divine light mana yang lebih baik ataupun yang lebih utama untuk menyampaikan cahaya ketuhanan ini apakah bush semak-semak uh, pokok ataupun manusia ataupun orang maka tentulah orang when a person attain the station of unity ia disampai ke tahap kesatuan dengan Tuhan he leaves behind his own existence kewujudannya ditinggalkan and he is admitted to the Lord existence so that divine oneness overtakes him you may see him asal jelani but he is not jelani gabungkan teks ini dengan teks lain yang Syed Nazim kata tak ada hulul ertinya apa? ada satu tahap, ada sebahagian orang, yang Allah bersuara, Allah bercakap, bagi pihak dia, yang dia cakap itu, possess by apa yang Allah nak. Ini tak ada dalam Al-Sunnah Al-Jamaah. Nabi pun dapat wahyu. Tak ada Nabi yang pernah claim, sup, dia hilang, dia cakap, itu direct message daripada Allah. Tak. Nabi dapat wahyu. Dan Nabi sampaikan wahyu. Dan ini adalah kesesatan pertama, yang saya nak kongsi, dan saya harap sahabat-sahabat saya, di sana boleh jawab. Dia bukan isu kecil. Dan yang kedua, tentang yakadah, mendakwa, jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam khilaf, yes, take it as khilaf. Boleh tak boleh jumpa Nabi ketika orang tu dalam jaga, khilaf, tinggalkan dia, khilaf. Tetapi, apa yang dilakukan oleh Syekh Nazim Haqqa ni, yang disebarkan oleh beliau, ini bukan tentang khilaf. This is the next step of yakadah. Di mana dia ada kepercayaan bahawa setiap, setiap malam ada meeting, ada gathering of para Nabi. Meeting in that place, the place of 40 mihrab. Dalam, ini disebut dalam Mercy Ocean 2. Dalam Mercy Ocean lain, idea ni bertersebar di mana-mana. Meeting yang dihadiri, dihadiri 114 ribu Nabi dan wali, tiap, tiap malam dia berhadir. Dan Sheikh Sheikh ni, dia boleh pergi ke meeting tu. Ini bukan yakadah. Ini kepercayaan, ada gathering para Nabi dan para wali malam-malam yang dia boleh pergi join bila dia nak pi dia boleh sign out bila dia tak mau pi. Tak, ini bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. This is not yakadah. Kalau tuan-tuan rasa pelik apabila Ustaz Muhaizat sebut selak tirai berbicara dengan Nabi SAW, ini 10 kali lagi teruk. There is a gathering. You can go, you can ask mana-mana Nabi you nak tanya soalan dan dia jawab, dia boleh tahu ke orang jawapan. Tak, ini bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya Yaqabah ya. Apa ya yaqabah? Seseorang yang dalam kerinduan kepada Nabi, dalam kecintaan kepada Nabi SAW, lalu dia melihat Nabi, okey khilaf. Betul dia lihat tu Nabi ataupun bukan Nabi, ada khilaf. Tapi kalau ada gathering yang tiap, tiap malam, yang dia boleh pilih bila dia nak pergi, assembly ini, ini adalah satu perkara khurafat. Tak ada gathering yang semacam ini. Melainkan dalam pemikiran-pemikiran mereka sahaja. Seterusnya, saya nak bawa isu seterusnya, isu berkaitan dengan yakadah. Baik, eh, eh, eh, maafkan saya. Seterusnya, isu berkaitan eh, bukan yakadah, tapi istirahatah. Sama juga. Orang kata istirahatah ni khilaf. Istirahatah ni tidak lebih daripada sekadar uh, macam tawasul. Saya nak cerita. Dalam kepercayaan Syekh Nazim Haqqani dan tarikat Haqqani, Naqsyabandir Haqqani, dia bukan tentang sekadar minta. Tapi dia ada step. Apa step yang pertama? Step yang pertama yang disebutkan, ini yang pertama ni, basic ni. Lebih baik minta dengan makhluk, jangan minta terus dengan Allah. Kalau nak minta... Kata Sheikh Nazim, You can't directly address him. There is a protocol. Benda penting nak minta dari seprotokol. Bukan directly minta kepada Allah. Kena melalui para wali. Itu yang pertama. Sebab, Kamu sendiri, That means that you ask from Allah, But indirectly. Because yet, You didn't reach to Allah Almighty. You tak sampai lagi. You kena pakai jalan pertengahan. Protokol untuk minta kepada Allah Subhanahu SWT. Dan kemudian, Uh, dia bagi contoh, nak minta ke Sultan, tak boleh minta langsung dekat Sultan. Ada orang tengah. Kena jalan orang tengah, pergi kepada Sultan. Dia kiaskan itu kepada Allah Subhanahu SWT. Sebaik-baik permintaan, pakai orang tengah yang hebat. Agama tak ajar begitu. Boleh tak tawasul minta orang soleh berdoa? Boleh. Tapi sebelum itu, kamu sendiri mesti banyak berdoa. Ideologi yang beliau nak pertahankan dan sebarkan di sini adalah, yang terbaik adalah jangan minta langsung. Dari seprotocol yang you have to follow the, follow the protocol. Ini yang pertama, tentang meminta. Dan yang kedua, pada Syekh Nazim, ada wali-wali yang kawal alam semesta. Sebab itu pergi minta kepada mereka. Kenapa? Bukan minta, lalu mereka ini minta kepada Allah, majas. Sebagaimana kata Ba'lawi, ba Ba'lawi, Mufti Mufti Tarim, Ba'lawi ba Hadrami. Tak, bukan begitu. Sebab pada dia, ada kutub. Kutub ini disebut oleh para ulama. Para ulama sebut tentang kutub, para ulama sebut, sebut tentang abdal, itu ada, ada perbezaan orang ini abdal ataupun tidak. Tetapi pandangan Syekh Nazim tentang kutub dan abdal ini pelik. Pandangannya apa? Ada empat kutub utama: kutubul bilad, kontrol muka bumi ini; ada kutubul aktok, ketua kepada kutub; ada kutubul mutasarrif, dia yang kawal kekayaan muka bumi ini dan sebagainya. Kata Syekh Nazim, these people, the whole world is in their hand in this world and in the heavenly world mereka yang kawal muka bumi ini semua jadi kuncinya nak minta macam mana minta kepada mereka kutub dan tengok ini ini dalam mercy ocean satu yang saya bawakan bagaimana intonasi yang Syekh Nazim nak ketengahkan apa intonasi dia kutubul bilad kontrol negara kutubul irsyad bagi petunjuk ke jalan kepada orang jalan yang benar lalu kutubul kutub ketua kepada kutub dan badan dia akan berada di Kaabah kutubul mutasarrif dia ini yang menyimpan kekayaan To make everything accordance with Allah will. Ini satu masalah. Bagikan semua kesesatan laskali accordance to Allah will. Akhirnya katanya, these are secret title. Ini adalah secret title to the few who are holding them. They are unknown person. Mereka ni tidak dikenali. Perhaps the man pushing the cart in the marketplace is one of them. Orang yang tolak troli mungkin sebahagian daripada mereka. Dan tengok katanya apa? Allah Almighty leave the sons of Adam almost completely in their care. Eh, ini apa ni? Ini bukan ahli sunnah wal jamaah. Ini bukan kelebihan para wali. Tapi yang disebut di sini, Allah leaves the son of Adam almost completely in their care. We are cared by dia apa? Kutub empat ni. Kemudian katanya, only once a day, Allah dah bagi dah muka bumi ni semua jaga, ada ada kutub jaga negara, ada kutub jaga jaga harta kekayaan. Only once a day, sehari sekali sahaja, does our Lord look to us to protect us from satan? Setiap hari sekali je Allah tengok kita untuk jaga kita daripada setan. Apa intonasi yang dia nak bawa? The whole universe is controlled by four kutub. Jadi kenapa ideologi ni diketengahkan? Ideologi ini diketengahkan untuk nak bagi tahu ke orang minta kepada kutub tu. Last kali sugar coating perkataan ini, ini semua berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan ahli sunnah wal jamaah. Ini bukan ahli sunnah wal jamaah. Aliran ini berbahaya. Pemikiran ini berbahaya. Aliran ini ada dalam pemikiran Buddha. Dewa angin, jaga angin. Dewa bu bukit, jaga bukit. Dewa kontrol semua. Syekh Nazim tutup ayat ini dengan seris kali Allah Taala melihat muka bumi. Yang lain dia ada kutub untuk kontrol. Seterusnya Syekh Nazim Haqqani juga percaya bahawa meminta pertolongan dengan wali di kubur dengan anggapan mereka berkuasa. Tuan-tuan dan puan-puan, pergi ke kubur, ambil barakat dengan kubur, khilaf. Saya tak nak masuk bab khilaf ni. Pergi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di kubur kerana anggap ada barakah, khilaf. Saya tak nak masuk bab khilaf pada hari ini. Itu khilaf. Berdoa kepada Nabi Sallallahu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bertawasul dengan makhluk. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Nabi SAW, khilaf. Berdoa minta kepada makhluk dalam erti kata majas. Dalam erti kata majas nak minta kepada Allah. Daripada kita katakan makhluk, "Usuk tolong doakan aku uh, pas exam." Usuk minta minta Allah, bagi aku pas exam. Nampak dak intonasi dia nak minta kepada Allah, tapi cara sebutan macam minta dekat dia, majas. Khilaf. Nak kata khilaf, khilaf. Tetapi apa yang dibawakan oleh Syekh Nazim Hakani istilahnya bukan begitu. Istilahnya adalah minta kepada makhluk dengan anggapan dan kepercayaan makhluk itu membantu makhluk itu sendiri boleh bagi bantuan pada sesuatu yang makhluk tak, ber boleh, tak berkuasa membantu. Dianggap ada kuasa khas pada makhluk itu. Dan yang disebut oleh Syekh uh, Nazim Hakani di sini. Satu ketika, At the tomb of Abdul Qadir Jilani, Din Bardad Fakhalwah, he is, he is a living wali, All awliya are living, Speaking to you, Listening to you, Now therefore, I am saying, Madad ya Sayyidi, Your heavenly help, Dia akan dengar, Dia akan hantar power kepada kita, His heavenly power coming, blow, Blowing on us, Jadi maksudnya apa? Ini bukan minta kepada Allah, Ini minta kepada, Sheikh Abdul Qadir Al Jilani, Jadi, bila kita bercerita tentang istighasah yang disebutkan oleh Syekh Nazim istighasah Syekh Nazim ini bukan istighasah minta kepada Allah yang di antah bukan semata-mata itu ada istighasah yang minta kepada makhluk kalau boleh lihat dalam messy ocean juga saya tak pasti ini buku 1 ataupun 2 saya nak akalkan dibawakan satu cerita Syekh Zakaria Yahya seingat saya, saya Syekh Yahya satu ketika dalam muka surat 163 dia tengah duduk baca kuliah ringkasnya Lalu, datang satu kumpulan manusia. Kapten Kapal orang putih, Kristian datang kepada dia bagi hadiah. Hadiahnya apa? Wine yang paling mahal. Syekh Yahya bagi tahu kepada pengikut dia, minum-minum. Tak ada masalah, minum. Mereka pun minum. Minum-minum, rasa delima. Rasa delima. Kemudian, Kapten Kapal itu cerita. Kapal aku di tengah laut berada dalam keadaan nak angin pukul kuat. Hilang kawalan. Lalu, aku pun tak tahu apa. Orang kata dekat sini ada Syekh Yahya. Aku minta, ya Syekh Yahya, mai tolong aku. Datang satu orang lelaki Saya tak tahu King Kong ke apa-apa yang besar Dia ubah kapal Ikut laluan yang cantik Kemudian lelaki itu tak Akulah Syekh Yahya Kapten Kapai ini pun Rasa nak berterima kasih Pergi kepada Syekh Yahya Bagi arak yang paling mahal Sebab berterima kasih Syekh Yahya kata Kapai ikut dia minum Arak tu semua berubah Jadi delima Ini maksudnya apa? Saya tak mahu cerita pasal Arak jadi delima apa -apa. Ini cerita lain Tapi maksudnya Ideologi minta tolong ni bukan minta tolong Kepada Allah Melalui makhluk tetapi antara yang dikembangkan dan diketengahkan oleh Sheikh Nazim Haqqani adalah minta kepada makhluk itu sendiri dan makhluk ada kuasa. Gabungkan teks ini dengan empat kutub yang control the whole universe. Sedangkan Al-Quran dan Sunnah mengajar kita, "Idza sa'alta, fas'alillah. Wa idzasta'anta, fasta'in Dan seterusnya. Sebab tu sebelum saya nak masuk kepada isu ni, tinggalkan isu ni sekejap ada orang yang mempertahankan mempertahankan Syekh Ba'lawi ba dalam dalam Buryatul Mustarsidin kata boleh istirahatah kerana ia sekadar majaz macam minta kepada Allah tetapi melalui makhluk tetapi dalam kes Nazim Haqqani sebagaimana yang kita sebut tak dia standard lain level lain berbeza ada beberapa teks di sana yang jelas menunjukkan makhluk berkuasa minta kepada makhluk lalu mereka sugar coating dengan kata ini semua berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara yang menarik juga ideologi Sheikh Nazim Haqqani di dalam aqidah adalah dia ada konsep original sin yang unik tak sama dengan kristianiti. Kristianiti punya original sin Nabi Adam buat dosa makan buah lalu dosa itu diwarisi oleh makhluk. Tapi Sheikh Nazim punya ideologi lain. Ideologi dia apa? Anak cucu Nabi Adam, anak cucu Nabi Adam yang jahat yang kafir apa semua ni, merekalah yang push Nabi Adam untuk makan buah larangan tu. Terbalik daripada Kristian. Kristian kalau dengar pun pelik hang macam mana ideologi ni? This is not Ahli Sunnah Wal Jamaah. Boleh check hadis. Ada uh, ungkapan di antara Musa alaihissalam dan juga Adam alaihissalam, ucapan mereka tentang uh, kenapa Adam makan. Mereka berbincang. Ideologi ni tak ada. Ini ada ciptaan dia. Yang bukan daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey, konsep original sin, gaya dia sendiri. Kalau saya, saya tak nak baca, saya akan kongsikan presentation ni kemudian. It was the unbelieving son in his spine that were pushing him to eat from dead trees. Anak-anaknya yang jahat, yang tak beriman, mereka ni yang push Nabi Adam supaya Nabi Adam pergi makan buah larangan. So, apa beza Chris, original uh, original sin Christianity dan Nazim Haqqa ni? Christianity daripada atas turun ke bawah. Nabi Adam buat dosa, tanggung kepada hamba-hambanya. Nazim Haqqani pula terbalik daripada Kristian, daripada bawah, naik ke atas. Sebab anak-anak dia, anak cucu Nabi Adam yang banyak buat dosa, push Nabi Adam, lalu Nabi Adam pun makan buah larangan ini. Dua-dua sesat. Kristian punya ideologi pun sesat, tak ada asas. Sheikh Nazim Haqqani punya ideologi pun sesat, tak ada asas di dalam agama. Seterusnya, saya nak bawakan isu tentang dua kalimah syahadah. Syekh Nazim Haqqani ada beberapa perkataan dia tentang dua kalimah syahadah yang sangat mengelirukan antaranya yang pertama tuan-tuan boleh tengok di sebelah Rubis of Respondence muka surat 18 disebutkan di situ apabila orang nak ucap syahadah tauhid sahaja La ilaha illallah tak mau kata Muhammadur Rasulullah sebelum nak cerita pasal Syekh Nazim Islam kata apa? Islam kata tak boleh La yasma'bi min al-umma yahudi wa la nasrani summa lam yu'min bima ursil tubihi tidak ada seorang Yahudi ataupun Nasrani pun di kalangan umat ini yang dengar tentang aku kemudian tak beriman melainkan dia masuk neraka. Kata Nabi SAW. Kata Nabi. Tapi apa kata Syekh Nazim? No, different. Kalau dia nak kata La Ilaha Illallah sahaja, tak mau kata Muhammadur Rasulullah, even if they don't declare Muhammadur Rasulullah, I will make a judgment for them. This is because when Muhammad asked about being allowed to make intercession for people, Allah granted him to intercede only on behalf of the people who would say La ilaha illallah Muhammad Rasulullah kalau ada orang tak mau ucap Muhammad Rasulullah jangan paksa mereka tak apa Allah kata aku akan uruskan mereka sendiri tetapkan mereka sendiri kerana apabila Nabi Muhammad minta kepada Allah bagi syafaat syafaat Nabi khas untuk orang yang ucap La ilaha illallah Muhammad Rasulullah kalau tak mau ucap Muhammad Rasulullah it's okay Allah akan uruskan mereka sendiri tak ada dalam Islam dalam Islam kalau siapa tak mau ucap Muhammad Rasulullah orang tu kafir orang tu kekal dalam neraka, kata nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan boleh lihat satu dia nak sebut ucapan la ilaha illallah nilainya tinggi, betul, nilainya tinggi. Tetapi lihat teks di sebelah, uh, di sebelah uh, kanan ten, daripada kitab Tubi Muslim muka surat 14 even if an unbeliever testified only with his tongue and not with his heart. Sekalipun seseorang yang tidak beriman itu ucap dengan lidah La ilaha illallah Bukan dengan jantung hatinya Ini ciri siapa? Ciri munafik Betul? Ucap dengan lidah Tidak dengan jantung hatinya Apa kata Syekh Nazim? Hell fire would not burn his body From without But from within Padanya takkan dibakar Daripada luar Sedangkan Al-Quran kata Innal munafiki nafi Fidarkil asfali binanar Mana datang ideologi ni? Dia takkan dibakar Daripada luar Daripada dalam, Daripada luar. Dalam sahaja. From luar. Tak dibakar sebab dia ucaplah La ilaha illallah. Tak. Dalam Islam. Ucapan itu mesti datang. Dengan jiwa dia meyakininya. Tapi Sheikh Nazim sebut idea yang bertentangan. Even if unbeliever. Kalau orang tu tak beriman. Ucap dengan lidah. Tidak dengan hati. Neraka takkan bakar dia daripada luar. Luar badan dia takkan dibakar neraka. Seterusnya. Ada teks di mana. Sheikh Nazim Haqqani sebut. Semua agama. Membawa ke jalan Allah Ini masuk dalam kita cerita tadi Tentang pluralism Syekh Nazim sebut There are so many ways Banyak ada jalan membawa kepada agama ini Bukan satu jalan sahaja Okay Dan disebutkan Any way that my servant follows He must come to me Jalan apa sahaja yang ikut Dia akan datang kepada Allah Buddhis Kristian Katolik Komunis Apa sahaja He created all of them and each one says we are going on a way that leads to the divine presence. So many, many, many ways you cannot know. Oh. Apa ideologi dia? Ada banyak jalan membawa kepada Allah Subhanahu SWT. No one may judge my servant except me. Kata Sheikh Nazim, I will judge my servant not any of you will judge for my servant. They haven't any authority to judge my servant. I am the judge. This is the order of our Lord, Allah Almighty. Ini tak ada dalam ahli sunawal jamaah. Ada tak ada dalam Islam. Kita kata Islam agama yang betul. Masuk Islam. Ucap syahadatau tauhid dan syahadatau rasul. That is the only way. Ada teks lain. Syekh Nazim kata. Ada jalan lain. Ada shelter. Ada rumah-rumah lain yang dia ada lubang di sana sini. Tapi Islam tak ada lubang. Ya, dia sebutlah Islam agama sempurna. Dalam teks terusnya. Tetapi, tengok ayat terakhir Therefore, we are advising any person who is asking for a shelter from devil to take care inspecting everywhere. If it is all right, then he can stay. Check agama-agama yang apa nak masuk tu. Kalau tak ada jalan keluar, tak ada lubang di mana-mana then it is okay. Otherwise tak okay. Ini ideologi pluralism. Setinggi mana pun orang tu semayang sebanyak mana pun orang tu puasa tapi ideologi ni sesat. Ideologinya tak betul. Ini bukan tentang wahabi lawan dengan as wajah ke apa. Tak ada. Tinggalkan ke tepi. Siapa sahaja beriman dengan Allah. Beriman dengan Rasul. The only way untuk orang tu masuk Islam adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan terima Islam sebagai agama. Jadi ini berkaitan dengan semua agama adalah shelter yang mana tak betul. Isu lagi. Tentang Abu Lahab. Apa kata Syekh Nazim? Bila Syekh Nazim bercerita tentang orang-orang tentang diampunkan Allah mungkin tak maafkan orang Allah mungkin tak masukkan orang dalam azab katanya what about the man in Quran Abu Lahab and his wife pengikut dia pun terkejut eh betul ke Allah boleh ampunkan semua sedangkan yang kita faham ni ada orang diazab dan sebagainya what about the man in Quran Abu Lahab and his wife dia bertanya dekat dia Abu Lahab dengan bini dia macam mana sama juga jugakah as one of our brothers the verse was sent only as warning kata Syekh Nazim itu sekadar warning. Reply Maulana. So that people will not do like Abu Lahab. Allah almighty will show each seven what He has done with His life on the Judgment Day. But He is free to give mercy as He likes, guys. Al Qur'an kata apa? Inna Allah la yu Inna Allah la yaqfur. Ayushurakabi yu yaqfuru madunadali kalimayyashah. Sheikh Nazim kata apa? Allah nak ampunkan. Allah ampunkan. Abu Lahab pun Allah ampunkan. Ayat Abu Lahab tu sekadar warning sahaja. Kalau Allah nak ampunkan Allah ampunkan juga. This is not Asy'ariyah, okay? Asy'ariyah ada sebut, ulama Asy'ariyah ada bahas tentang tentang a uh, jawaz aqlan uh, perkara-perkara yang disuruh akal boleh berlaku. Mungkin. Mungkin akalan tapi syarak tak berlaku. Tapi Sheikh Nazim dia kata apa? Ideologi dia di sini, di sudut syarak sekalipun there is a possibility yang Allah boleh ampunkan Abu Lahab. Bukan tentang akal. There is a possibility. Ini bercanggah dengan Quran. Kalau Abu Lahab, kita tak yakin Khalid Finar kekal dalam neraka, siapa yang akan kekal dalam neraka? Apa ideologi ni? Kalau tidak dikatakan ini bercanggah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Islam, apa ideologi ni? Abu Lahab sekalipun, ayat Quran tu warning sahaja. Allah is free to give his mercy as he likes Tak Allah janji dalam Al-Quran, bukan semua orang dapat mercy Allah. Dan kalau ada orang yang paling tak layak dapat, Abu Lahab lah di antara yang terawal sebab namanya diukir sebagai kafir di dalam Al-Quran sebagai ahli neraka di dalam Al-Quran jadi ini masalah dia kalau gabungkan semua ini memberi gambaran yang tak betul tentang kedudukan orang kafir di sisi Nazim Haqqani tetapi ini bagus nampak tak apa agama pun boleh ikut agama apa pun boleh ikut tapi pastikan tak ada lubang keluar sahaja tak mau ucap syahadatul rasul nak syahadatul tauhid sahaja boleh juga kata dia Abu Lahab. Abu Lahab macam mana? Dia azabkah? Itu kita tak tahu. Allah free nak maafkan siapa-siapa kata dia. Next, apakah dia punya sifat mercy, kasih sayang itu sama dengan semua orang? Oh, tidak, tidak. Ini komen Sheikh Nazim Hakkani kepada Majlis Fatwa Malaysia yang telah mengharamkan tarikat dia. Ini diucapkan pada tahun 2002 di Damascus. Apa katanya? Ini di di, uh, di, uh, di uh, maklumat ini boleh didapati dalam Sufism on uh, Sufismus online website oleh Sheikh Hasan uh, Dik pengikut rapat dan murid yang Sheikh Nazim kenal dan sayang dia, dan puji dia. Apa kata Sheikh Nazim bila orang tanya tentang Sheikh Nazim, tarekat hang telah diharamkan di Malaysia. Kalau ikut kaedah tadi, orang kafir pun dia kata Allah ampunkan, Allah maafkan. Tapi ini kata dia kepada Majlis Fatwa di Malaysia yang haramkan tarekat dia. They must ashamed these scholars that are so bad people living for syaitan. saya tak tahu masa tu Mazar jadi mufti ke tak kalau jadi mufti dia termasuk sekali tahun 2002 Okay? they can't prevent me order naqsyabandi order in Malaysia tak boleh I make a complaint to the prophet nampak hampa balik mengadu kat mak I make complaint to the prophet aku mengadu kat Nabi and they should find themselves where they are going to be after a while one year setahun lagi mereka tahulah tempat depa di mana unashamed people may Allah curse them majlis fatwa Malaysia tau ni eh? saya tak tahu Mufti negeri 9 termasuk sekali tak dalam makian Syekh Nazim ketika 2002 check they may try to ban one way of Allah they can't do this in Germany England Russia even unbelievers and Christian they don't make a ban on tarikat who they are this foolish and curse people siapa orang-orang yang telaknak ni dan bodoh From where bringing that foolish fatwa? No dop. It's from syaitan. Kata dia kepada siapa? Majlis fatwa kebangsaan yang haramkan dia. They should be with him in hell soon. Tak lama lagi duduklah mereka dalam neraka bersama dengan syaitan. Apa ideologi ni? Kristian yang tak tolak dia, nanti kita akan bawa lah ada teks yang dia puji ramai pemimpin Kristian, kata wali Allah. Tapi majlis fatwa yang buat fatwa hilang tu, kasih sayang dia kepada mereka. Jahil, tidak beriman like crocodiles. Mufti-mufti ni semua macam crocodile hidup untuk syaitan, la'nat Allah pada mereka, seorang demi seorang akan mati, they should be with him in hell soon. Sama dengan syaitan dalam neraka. Fatwanya, kepada orang yang menghalang dan mengharamkan tarikatnya. Jadi saya tak tahu apa ARG punya stand. Banyak dah mufti kena tempak dalam neraka ikut pandangan Syekh Nazim Haqqa ni. Sebab mereka haramkan tarikat daripada ketiga tu. Seterusnya, berkaitan dengan fahaman Nur Muhammad, pada Syekh Nazim Haqqa ni, ini ini menarik sebab pembentangan Dr Naja yang dibuat kepada Majlis Fatwa Kebangsaan kata tak ada ideologi Nur Muhammad dalam dalam Syekh Nazim Hakkani ni. Tak ada dia kata. Di dibentangkan kepada MKI ataupun sebelum itu dalam fatwa tak ada ideologi ni. Berdasarkan uh, GF Hadad punya peka, perkataan saya ingat saya tak ada. Tetapi berdasarkan kajian kita dalam buku-buku Syekh Nazim Hakkani ideologi Nur Muhammad ideologi makhluk pertama yang diciptakan adalah Muhammad Ataupun no one knows that beginning it is in eternal existence. Nabi Muhammad dah sembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada eternal existence. Ini idea ideologi ni. Sejak daripada awal-awal eternal existence Nabi Muhammad dah sembah Allah. Ada ideologi ni. Dalam Mesian Ocean satu dan dua disebut dengan jelas di sana. Idea-ideanya contohnya bila dia bercakap tentang Nabi Adam alaihissalam, ada banyak Adam sebelum Adam. Banyak kepada murid dia dia kata jalan dunia ni berterusan sebelum umat ini ada umat lain sebelum generasi ini yang mula dengan Adam ada Adam lain sebelum tapi bila mereka tanya tentang Muhammad kata Sheikh Nazim Haqam ni tak, tak tak Muhammad is the only one yang telah sembah Allah SWT it is in eternal existence ada ideologi ni saya tak tahu presentation yang dibuat kepada majlis fatwa itu scam ke apa saya tak tahu teman rumah tu tak betul lain kali kita boleh cerita sesat tak sesat tentang Nur Muhammad tapi ideologi ni ada di sana Terusnya. Okey, ini beberapa perkara berkaitan dengan isu akidah. Saya nak pergi kepada isu kedua. Isu pemikiran Sheikh Nazim berkaitan dengan hadis. Hadis pula. Tadi tentang akidah yang kita lihat ada banyak kecelaruan akidah yang terdapat terdapat dalam pemikiran beliau di dalam hadis. Pertama, pada Sheikh Nazim Haqqani menilai hadis dia ada kaedah menilai ikut cahaya. Ikut cahaya. Belajar hadis ni semua second stage tapi mengikut cahaya cahaya sampai dalam jiwa tahu hadis tu sahih sahih lah hadis tu kalau tak ada cahaya tak boleh melihat hadis tu sahih tak dapat katanya awliya to whom Allah has given light are different awliya mereka baca hadis mereka tahu sahih tak sahih agama bukan begitu menilai hadis bukan begitu dan dia sebut training dia macam mana guru kata apa-apa hadis terima saja. sampai satu tahap datang nur tu Nur tu, dia boleh beza dah hadis tu betul ataupun tak betul. Itu cara nak bezakan hadis sahih ataupun tak. Disiplin yang mengarut tentang hadis. Ulama hadis bila mereka klaim ada nur, mereka klaim ada firasat. Firasat itu di-back oleh ratusan ribu sanad, Oleh ribuan hadis. Oleh ilal. Dia kata hadis tu daif, da'if Tapi Syekh Nazim punya ideologi, tak. Ini nur. Boleh lihat dengan nur. Dan dengan itu, boleh tentu dah hadis tu sahih atau tak sahih. Kata Syekh Nazim, ini bila dia nak bantah, eh, uh, katanya, are there many collection of hadith that are valid? So many, all of them. Any book that is written as hadith of Prophet, we must believe. Oh, hebat kaedah dia. Siapa-siapa sahaja itu hadith daripada Prophet, kita kena believe. But now, have you reached the point where you can see the light coming from the true hadith? Orang tanya dia, dia kata, yes. Dan ni aku dah sampai dah. But you cannot reach that point Until you believe every word And saying that is hadith Ini disiplin yang betul bercelaru Nabi dan sunnah mengajar kita Ulama hadis mengajar kita Jangan percaya semua Until you verify Syekh Nazim kata nak dapat cahaya tu Han kena start percaya semua Apa saja orang kata tentang hadis, Han terima Lepas tu han akan dapat cahaya tu The wahabi people Take only few hundred hadith Wahabi tak pandai hadith Lepas ambil sikit Ya Berapa ratu Yang pemain kat aku Semua hadith tu bagi gambar Dan dalam bukunya banyak ideologi hadis-hadis -hadi palsu. Saya kata, tak sempat nak nakalkan di sini. Kalau cek dalam bukunya banyak hadis-hadis -hadi palsu tersebar. Mutu qabla antamu tu, himmatur rijal min, uh, himmatu rijal, min uh, rijal. Ada hadis yang Nabi, uh, uh, salah satu yang saya ingat dalam dalam Musi Ocean disebutkan Nabi sebut kepada Fatimah satu hari Fatimah datang kepada Nabi saw. Nabi kata Ali mana? Nabi kata Kak Fatimah. Saya, saya cek kalau saya jumpa hadis tu. Tak apa tak payah, stay, tak payah stop Nabi SAW sebut kepada Fatimah where is Ali? he is not at home Fatimah kata oh Fatimah dump the water out and come here buang ayak tu hang hamai sini kemudian kata Nabi, I swear by Allah that until you find your husband and take pardon from him if you die I can't pray for you or bury you with Muslim ini dalam Mesir Ocean 2 Muka surat seratus. Nabi kata kat Fatimah, hang buang ayat tu, pergi cari keduaan Ali sekarang. Sebab apa Ali tak main masa tu dengan Fatimah? Wahai Fatimah, kalau hang mati dalam keadaan, tak minta maaf dengan Ali sebab tu, aku tak boleh semayang jenazah hang, dan aku tak boleh tanam bersama dengan orang Islam. Merepek! Ada hadis saya tentang Abu Turab. Nabi jumpa Ali, tidur di luar rumah, sebab ada masalah sikit dengan Fatimah. Nabi kata, ya Abu Turab, sebab dia tidur, badan dia melekat, basah di uh, uh, tanah di badan dia. Itu realiti. Oh Nabi Ali bergaduh dengan Fatimah. Fatimahlah kira, kira sikit Ali kena tidur luar Nabi panggil dia ya, abah turap kepada Ali ai hang kena tidur luar badan melekat melekat debu. Nah Ali kata itulah ungkapan ataupun gelaran yang paling aku suka that is the reality of rumah tangga. Kadang-kadang bermasam muka, kadang-kadang ada masalah, kadang-kadang ada krisis, kadang-kadang baik ikut Sheikh Nazim hadis palsu dia dia kata hadis palsu Sheikh Nazim Nabi kata kepada Fatimah hang minta maaf ke Ali kalau tidak hang mati aku tak tanam hang dengan orang Islam dan aku tak solatkan jenazah hang. Mana mai ideologi ni? Ini bukan sekadar hadis. Ini merosakkan disiplin ilmu. Dan demikian juga, kenapa tak ada slide saya? Demikian juga, saya tengok ARG punya page, ada sanat yang panjang, yang bersimpang siur semua sanat tarikat. Slice it into pieces. Ini silsilah sanat Naqsyabandiyah Aliyah. Silsilah sanat Naqsyabandiyah Aliyah. Tengok ni, Abu Hasan Al-Kharqani 500 Hijrah lebih. Eh, tahun ni tahun 500 Hijrah atau 400 Hijrah. Abu Hasan Kharqani. Kemudian Abu Yazid tahun 200 lebih. Saya ingat saya 260 begitu, 250 dan Ja'far Sadiq tahun 120. Ketiga-tiga orang ni ikut tarikh mati tak bertemu. Tak bertemu. Abu Hasan Kharqani, Abu Yazid bin dan Ja'far Sadiq. Tak bertemu. Macam mana sanad ni boleh jalan dan jadi silsilah emas Nakshbandi? Ada sanad lain bersambung tapi naksyabandiyyah yang dipegang oleh Haqqani ini sanad dia tak bersambung tak ada Dia kata barzakh ini ditulis oleh murid-murid dia is sanad ini bersambung secara barzakh maksudnya pergi ke alam barzakh dia jumpa dengan syek dia ambil sanad daripada syek dia Ini macam pun boleh buat sanad ke Ideologi tentang hadis yang tak betul kalau Lajnah Tarik eh, menilai tarikat negeri 9 betul-betul bersungguh bawa sanad cek sanad cek sanad ni Nazim Haqqani fil di peringkat awal tiga orang tokoh besar sebelum sampai kepada Salman Al Farisi, Abdul Hasan Khalqani, Abu Yazid Bustami dan juga Jaafar Sadiq, tiga mereka tidak bertemu. Di Didakwa mereka bertemu di dalam alam fana mimpi, dalam barzakh. Jadi, ideologi beliau tentang hadis adalah ideologi yang tertolak. Seterusnya, ada 16 minit lagi pemikiran khurafat dan amalan sesat yang disebarkan oleh Syekh Nazim tentang perjumpaan dengan Mahdi ah, ini salah satu trend Sheikh Nazim banyak kali dia jumpa dengan Mahdi dalam buku Joy of Cyprus disebutkan dalam buku ni dia doa setiap pagi bilalah Mahdi nak keluar bilalah Mahdi nak keluar nak jumpa kemudian dalam buku lain disebutkan dalam Bridge of Eternity tahun 1960 dia telah pun bayah dengan Mahdi 1960 saya ingat saya dalam peristiwa ni dia pergi dengan DP dengan uh, Faiz Daristani guru dia jumpa dengan Mahdi 1960 bai'ah Kemudian didakwa pula, tahun 1999, jumpa lagi dengan Mahdi. Mahdi Mai Haji, 1999, Haji Akbar. Mahdi puji jemaah haji dia. Bagus jemaah haji kamu ni. Berdisiplin, baik daripada Europe, baik. Jemaah haji Malaysia. Siapa yang puji? Saudi dia puji. Jemaah haji Nazim, Imam Mahdi puji. Top, one level, lagi tinggi. Dia dipuji oleh Imam Mahdi. Kemudian, pada tahun 2011, tahun 2011 ni Nazim tak pergi haji. Dia duduk di rumah, dia tidur satu pagi, pukul 11 baru dia bangun. Ketika tu dia dakwah lagi, dia pergi meeting dengan Mahdi. Tapi ini roh lah, bukan jasad dia. Meeting dan berjumpa dengan Mahdi pada tahun 2011. Jadi dia jumpa Mahdi ni berkali-kali. Dan dia ada buat satu ramalan. Oh, ramalan Nazim banyak. Mahdi nak keluar tahun 2011, Mahdi tak keluar. Last sekali, antara yang paling besar, Mahdi kata uh, Nazim kata tahun 2000 akan berlaku peperangan besar. Senjata semua akan habis ini akan berlaku malhamah teknologi akan musnah sebelum tahun 2000 pengikut dia yang cerdik pandai pun percaya percaya ada di kalangan mereka jual rumah, mereka tunggu malam new year tiktok, tiktok, eh tiba-tiba tak berlaku sebab ada tesis PhD tentang kajian ni yang di, diberikan oleh, oleh uh, ARG juga, pengikut dia kena tipu tak berlaku pun, senjata ada lagi belum menjadi malhamah Depa pun cuba nak menenangkan hati yang parah, mungkin Allah Ta'ala tukar plan kot bagi timeline, tapi Nazim tak tipu Tuan-tuan, ini masalah besar Sebab perkara-perkara yang merepek Perkara yang tak ada asas dan menipu ini Ada orang akan akan ignite Ada orang akan spark Tapi kalau cerdik pandai tidak membantah Tidak menganggap perkara itu buruk dan tertolak Akhirnya orang awam akan terima Dengan alasan khariqatul ila'adah Benda ni berkhariqatul ila'adah Mungkin berlaku lalu berlaku tak Agama bukan begitu Kalau tidak ramalan-ramalan begini akan bawa banyak kita bagi contoh kan khariqatul adah ya ada kemungkinan berlaku tapi dia hanya dianggap berlaku kalau ada dalil sebab tu bila dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam malam israk pergi daripada daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa kita kata betul tapi kalau ada orang kata malam israk Nabi daripada Masjidil Haram pergi ke Gunung Jerai kita kata bodoh tak itu tak berlaku Istana Balqis dipindahkan kepada Nabi kepada Nabi Sulaiman kita kata itu betul tapi kalau dia kata istana tu dipindahkan pergi ke Kuala Kedah itu bodoh sama juga dengan ideologi. Baru ni orang bincang kan. Sikit tentang Fir'aun buat menara 15km. Tak betul. Khariqatul iladah mungkin munasabah berlaku. Tak mula munasabah. Kalau tak ada dalil, tak diterima. Kalau satu orang menimbulkan kekeliruan, ideologi tak betul, lalu datang, saya minta maaf, ARG saya nak sentuh sikit. ARG defend pula kata, ni munasabah. Mungkin tak berlaku, tapi munasabah. Munasabah ko celah mana, ya asadizah. Saya harap artikel tu bukan, bukan ustaz engku yang tulis. Tapi beginilah yang berlaku. Dalam dalam pemikiran tarikat yang boleh dibawakan ideologi-ideologi yang tak betul, dalam tarikat lagi teruk tau. Syekh Nazim cerita dalam buku dia, ada wali pergi step di bintang. Letak kaki dekat bintang, patah balik main bumi. Sebab dia boleh masukkan jasad dia dalam roh, dia boleh travel lebih laju daripada cahaya. Di bintang letak kaki patah balik. Jadi ideologi begini, kalau dibawakan oleh satu orang yang dia memang ada kehendak untuk men mencipta persepsi dapat keuntungan, lalu datang riset-riset group yang tak tentu halah ni, kata betul munasabah. Akan jadi pada orang awam. Jadi, pemikiran begini mesti dinilai dengan ilmu. Bukan khariqatul il-adah. Sah nama khariqatul il Sumbat masuk unsur karamah, sihir dan sebagainya. Akhirnya tak ada benda yang mustahil di atas muka bumi ni. Apa lagi yang mustahil? Sedangkan agama mengajar kita untuk menggunakan akal dan menilai. Kalau tidak, idea sebab tu saya pelik apabila orang pelik dengan cerita-cerita pelik ustaz-ustaz uh, yang ada di Malaysia. Sebab Syekh Nazim lagi teruk dan lebih pelik apa sangat setakat menara 15km ada wali boleh step kaki dekat bintang letak kaki patah balik ke bumi jadi ini berkaitan dengan kita ada 12 minit lagi ini salah satu salah satu contohnya disebutkan dalam uh, uh, di mana ni baik ini tentang realiti malam new year tahun 2000 pengikut mengikut Syekh Nazim percaya dengan tilikan dia teknologi akan hancur dan musnah mereka pun tunggu berzikir tapi akhirnya, tidaklah berlaku. Ini ada satu tesis. Apokliptism. Epoclip, Ramalan-ramalan Syekh Nazim dan persepsi. Kesan persepsi terhadap murid dia. Ternyata ramalan dia sangat banyak. Dan murid-murid dia terpaksa terpaksalah telan dan percaya. Sujud kepada Nabi SAW. Isu seterusnya, ta'zim, membesarkan Nabi. Syekh Nazim bukan pasal cium kaki sahaja. Syekh Nazim kata, kalau... Adik beradik Nabi Yusuf boleh sujud kepada dia, kita pun kena sujud kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau makhluk lain sujud kepada Nabi Muhammad, we are more than animal that also do sujud. Sedangkan Nabi tak bagi sujud kepada makhluk. Nampak tak kefahaman fik beliau yang tunggal langgang? Benda yang Nabi tak bagi, benda yang tak ada dalam syariat kita. Ini bukan pasal cium kaki, cium tangan, sujud. Beritahu kita kena sujud dekat Nabi. Sedangkan ini larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi uh, ada uh, okey ini seterusnya ada, ten, ada ayat di mana beliau mentafsirkan ia kana'budu wa ia kana'sta'in Syekh Nazim buat persoalan siapa ia kana'budu Allah ghaib bukan Allah. Jadi apa yang nak dibayangkan? Persoalan-persoalan ini beliau timbulkan juga. Seterusnya baik ini isu berkaitan dengan seclusion betapa. Ada orang bagi idea, orang bagi alasan. Betapa ni ada dalam agama, pemuda al-Kahfi masuk dalam gua Nabi Muhammad pergi ke Gua Herak sebelum diturunkan wahyu. Tapi sama juga macam kes Yaqabah tadi. Ini bukan sekadar tentang duduk menyendiri beribadah. Tapi ada next step. Pada Sheikh Nazim Haqqa ni, dengan betapa itu ada latihan jiwa supaya orang akan mendapat 6 power. Itu latihan untuk dapat 6 power. Betapalah lama-lama 40 hari dan sebagainya tak cakap, tak makan, melainkan lentil soup sahaja. Diceritakan Dia betapa dengan guru dia... Uh, Dagestani, untuk apa? Untuk dapat enam power Hakikatul jazbah Attraction Boleh tarik apa-apa benda dia nak tarik Hakikatul faid Boleh me -me menyebarkan dia punya uh, hikmah kepada sesiapa Hakikatul tawasul Kemudian hakikatul tawajuh Hakikatul irsyad dan hakikatul ta'i Boleh lipat muka bumi Tuan-tuan dan puan-puan Ini, kalau kata karamah Okey, karamah mungkin berlaku kepada sebahagian makhluk Allah yang Allah pilih kalau kata uh, uh, mukjizat mukjizat Allah bagi kepada sebahagian rasul yang Allah nak bagi. Tapi ini bukan karamah, ini bukan mukjizat. Ini claim siapa yang bertapa dia akan dapat six power. Nabi mana yang ada kesemua six power ni? Siapa yang ada six power ni semua? Jadi bertapa pada Sheikh Nazim bukan sekadar untuk duduk menyendiri beribadat. Tetapi di sebaliknya adalah untuk mendapatkan enam power yang tersimpan ini. Enam power tersembunyi. Seterusnya jadi betapa lama-lama akan dapat enam kuasa ni. Seterusnya, ini isu penting juga, sesatnya dalam Rabitah. Apa maksud Rabitah? Tengok gambar Syekh, Zikir sambil tengok gambar Syekh. Tengok dan Zikir, tengok dan Zikir. Baik. Tentang Rabitah, sebelum tu saya nak check, saya ada masa sikit lagi, berapa banyak slide lagi tinggal ni? Okay, tak banyak lagi. Tentang Rabitah. Satu, dalil-dalil tentang Rabitah tak ada. Maulana Zakaria Kandahlawi Dalam buku dalam buku dia uh, Tariqah wa syariah Dia cuba kumpulkan dalil Dalilnya apa? Dalilnya Pada sahabat kata Aku macam terbayang muka Nabi SAW Aku macam terbayang belahan rambut Nabi SAW Bila mereka menyampaikan hadis setelah kewafatan Nabi SAW Macam terbayang tengok badan Nabi SAW This is normal human behaviour Tahu siapa-siapa yang meninggal dunia pun Normal behaviour Kita boleh terbayang mereka ini bukan menjadi dalil untuk kata Ambil gambar syekh Nak zikir Tengok gambar syekh Tak ada Ustaz engku Mungkin kepakaran beliau dalam tahkik manat Apa semua boleh boleh, boleh jelaskan lebih lanjut nanti Kemana datang Dalil ni tak ada kena mengenal dengan Tengok gambar syekh Tengok gambar syekh untuk berzikir Bukan Satu Yang kedua Pada haqqa ni Pada tarikat naqsyaban dia Dia bukan tentang tengok sahaja Betul, Syekh Ali Jumaah, Syekh Ali Jumaah dalam video dia dia kata dalam tarikat nak syabandi ada tengok gambar ni. Tapi sekadar nak kosongkan minda daripada gambar Tuhan. Nanti takut terbayang Tuhan, lalu mereka pun letak gambar lain, letak gambar lain supaya tengok gambar ni ingat gambar ni lah, tak tak terbayangkan Tuhan nanti. Itu kata Syekh Ali Jumaah tentang nak syabandiya. Ternyata salah. Bukan itu yang nak syabandi buat. Apa yang disebutkan oleh Syekh Ali Jumaah bukan itu kefahaman naksyabandi. Dan seterusnya, kata Maulana Zakaria Kandahlawi, ini Dr. Aiman punya presentation kata ada buku tentang uh, tentang robithah antaranya buku Tariqat wasyariah yang ditulis oleh Maulana Zakaria. Kita baca buku tu. Kata Maulana Zakaria bila dia nakalkan daripada daripada Syekh uh, uh, Tahawan ta, uh, Tahanuwi, Tahanawi, dia nakalkan daripada Syekh Tahanawi, kata Maulana Zakaria, wa'ala kulli mahmakanatihi fawa'i' min alhikam. Meskipun terdapat banyak kelebihan daripada rabithah, okey Maulana Zakaria ni yang kata rabithah boleh lah, boleh. Tengok gambar syah sampai zikir. Kata dia, walaupun ada banyak, tetapi kata Syekh Tahanawi Ini ulama tarikat yang besar di di India, katanya, "Anna hadha syughul mufid lil khasa wa mudir jiddan lil 'ammah." Perbuatan ini, zikir tengok gambar memberi manfaat kepada orang yang tahap dia tinggi, tapi untuk orang awam ia merbahaya. Ihya beluru bihim ila daraja tiag ibadat mungkin akan membawa ke mereka takut orang awam kalau buat membawa mereka kepada mempertuhankan Ataupun menyembah gambar kemudian katanya wakad mana al imam al ghazali wakairi himin al muhakkekin talqinil am wal agbiyah wal agbiyah al ashgal al muadia ila al kashfi wanahwi sebetulnya imam ghazali dan para ulama menghalang daripada ajar orang ramai buat perbuatan begini orang, orang awam jangan buat tau. Orang alim je Sebab itu katanya Kata Tahanawi Orang awam tak dibenarkan buat Kemudian katanya Wal khasah Orang yang tahap tinggi Iza Amilathu Kalau nak buat juga Rabitah Kalau orang yang tinggi Fal Ihtiyat Fi hudud Kena jaga-jaga Fala Falayadunnu anna syaykh hadir Jangan sekali-kali menyangka bahawa syaykh datang wa dan lihat dia wa lahum ataupun tolong dia wa fil ahwal ataupun menolong, ataupun menolong menyempurnakan urusan dia kata syekh yang dinakalkan oleh Maulana Zakaria nak buat juga kena jaga jangan sekali-kali i'tikaf syekh tengok kamu syekh tolong kamu syekh datang dengan kamu di sinilah di makam ini wa fi hadal maqam 'adatan yukhti' jahalah كثيره ramai orang jahil tersilap di sinilah dia nak buat rabithah tapi dia tersilap anggap Syekh tu datang dan lihat dia dan tolong dia ok, itu the red line nak buat boleh tapi jangan sekali-kali percaya bahawa Syekh datang tolong baik apa Rabi Tah dalam haqqa ni? ini Rabi Tah dalam haqqa ni katanya apa? yet as beginner we should first practice an easy way hudur syekh first step untuk Rabi Tah adalah hudur syekh yang percaya yang Syekh datang kepada Ang Syekh datang dan tengok Hang. Clear cut ikut Zakaria Kandahlawi sesat dah. Pandangan paling ringan tentang Rabithah, tentang tetap gambar Syekh ni adalah pandangan Syekh Maulana Zakaria Kandahlawi. Dan dia kata, jangan sekali-kali iktiqat Syekh datang ataupun tengok ataupun tolong. First step dalam kes, uh, uh, maulana, uh, apa nama, tarikat naqsyaban dia adalah first kali, hudur Syekh rasa, ingat, macam syekh datang kepada dia, kemudian fana fi syekh, kemudian akan sampai satu tahap, syekh punya personality akan take over your personality kemudian syekh akan bawa ke Nabi akan bawa ke Nabi untuk dilantik jadi wakil kepada Nabi kemudian Allah bagi cahaya kemudian dia dapat Khalifatullah diberi kuasa untuk kontrol alam, jadi sama juga macam betapa tadi tengok gambar berzikir, iaitu rabitah pada Nazim Haqqani bukan seperti mana yang disebut oleh Dr Ali Jumah Tak dia bukan sekadar nak isi gamak supaya gamak Tuhan tak masuk. Bukan seperti yang Maulana Zakaria Kandhalawi sebut tak boleh ada i'tiqad, tak boleh sekali-kali ada i'tiqad syekh tengok kita tolong kita. Tak, bukan begitu. Tapi dia memang ideologi yang dibawakannya begini supaya akhirnya sampai kepada fana fillah dan akhirnya dapat kuasa yang power. Jadi ini dua isu penting dalam tarekat Naqshbandiyyah. Satu seclusion Betapa untuk dapat 6 power tadi Lipat muka bumi apa semua Yang kedua, Rabitah Zikir, tengok gambar zikir Kadang-kadang pengikut-pengikut Atau pendiri-pendiri aliran ni tipu orang awam Tak ada apa sahaja zikir tengok gambar je Tak mahu bagi gambar lain masuk Hakikatnya ini kepercayaan dia apa? Mercy of Ocean, Emerald of Eden Ini kepercayaan dia Itu adalah latihan untuk sampai ke tahap yang tinggi Seterusnya Ada connection heart ha? Sian Hazim sebut Anytime you lost control over yourself or you are in a difficult situation, you can be in contact with my heart immediately. Ini bukan Bluetooth lah. Bluetooth kena dekat. Dia jauh. Boleh gabung dan dekat terus dengan Sheikh secara langsung. The connection will cause a power to run quickly between us. Power Sheikh dengan murid akan run di antara mereka berdua. Remember the the saints and us help and protection from them to be shelter here and to be under their flag in the day of resurrection. Ini semua perkara-perkara yang kita minta kepada Nabi SAW. Kita minta kepada Allah subhanahu wa taala semata-mata. Kita nak duduk di bawah liwak. Bolehlah kalau orang tu alim. Kita nak duduk bawah liwak dia. Tapi nak minta kepada dunia bila ada kesusahan, minta kepada makhluk secara langsung. Ini tidak diajarkan dalam agama. Ya. Dan teks ni menunjukkan betul minta langsung kepada makhluk. Seterusnya, 1 minit 25 saat lagi, pusing-pusing tarian ni, Tarian Maulawi Maulawi ni dalam Naqsyabandi mungkin tak ada Ada dalam tarikat Maulawi Kata Sheikh Nazim, itu bukan sekadar tarian Music of Jalaluddin Rumi ni Opening to divine knowledge Bukan tarian semata-mata Katanya Music ini adalah remembrance, remembrance of Allah Most notable, the Maulawi punya tarian ini May Allah sacrifice his blessed soul Ini adalah pembukaan Kepada divine knowledge Kepada divine presence dan sebagainya jadi ini bukan tentang tarian lebih daripada tarian yang terakhir saya nak sebut tinggalkanlah fatwa pekelis kalau tuan-tuan tak nak pakai tak apa tapi ini fatwa Johor fatwa di Johor apa ciri ajaran sesat? antara ciri ajaran sesat mendakwa sebagai Imam Mahdi atau tahu kemunculannya siapa tahu kemunculan Imam Mahdi? Nazim tahu walaupun diteka semua tak jadi ciri ajaran sesat telah ada pada dia di situ kemudian mendakwa jelmaan Nabi ataupun malaikat dan jin ini tak masuklah Mendakwa Allah bersifat, ini tak masuk juga. Mendakwa tahu perkara raib. Dia juga. Kalau lihat dalam buku-buku beliau, banyak perkara-perkara raib -perkara yang beliau ceritakan. Lepas boleh pi assembly semayang subuh, Abu Bakar jadi imam. Bilal azan. Ada. Lepas boleh pi Kemudian mendakwa, mendakwa tahu nasib seseorang. Ini juga disebut. Dibawakan cerita-cerita dalam buku-buku beliau tentang bagaimana wali tahu siapa duduk dalam syurga. Ada wali pergi ke syurga, naik ke lohmahfuz. Naik ke lohmahfuz. Tak ada masa tambahan ke? Ya? Okey, sorry. masih. Baik, Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih banyak Kak Salman Dengan 20 hujah Yang dikemukakan tadi Maka kita berhenti Selama 10 minit Ambil nafas Lepaskan sesak dada Dan relax Bertenang eh? Dalam masa 10 minit InsyaAllah kita kembali sepuluh